jani sunaa al hayati abnar al nani manar al hudati ana marjani sunaa al hayati abnar al nani subati wa sawu bi nafati nashid al hayati sawu أهلا بأعزم الأبات وعدت قوالها بعزم الأبات يا من تسامع وخلى المنامة جرى العمر يمضي وراء من سرامه العمر يمضي وراء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Da isto svaka zahvala pripada, uzvišemo Allah subhanahu wa ta'ala, donosimo salavat i selamu na Allahu poslanika, Allahu mininika, Muhammad alihi, salatu wa selam, njegovu porodcu, časnija, sabisveni koji slijedi na putu su njega dana. Braću moja draga, kao što znate, ovo je prvi dres nakon Ramazana. Ja sam, aj da kažemo, ciljano i namjerno odlučio da jedan kraći period odgodimo nastavak komentara knjige koje mi inače komentarišemo ovdje, Edebor Mufred i Mama Buharije. Znači, ako bol, da ovaj petak i možda sljedeći petak predavanje, za koje ja smatram da je sada više nego aktuelno, u ovom nekom postramazanskom periodu. Periodu kada smo mi znači izišli iz te jedne velike sezone hajra, Ramazana, kada smo svi, nadam se, povećali intenzitet svojih ibadjeta. Normalno sa završavanjem mjeseca Ramazana mnoge stvari su opet se vratile na staro, tako da postoji jedna velika potreba da se govori, braću draga o ustrajnosti na putu. Vidjet ćete, kroz večerašnje druženje, ta tema je više nego opšivna široka, Mnogo je faktora koji pokazuju da velik broj ljudi ima potrebu za tom tematikom. Vjerujte da ova tema već raz je baš ciljano namjenski za nas, za ljude koji dolaze u džamiju, za ljude koji, hajde kažemo, javno su spremni da kažu, da prakticiraju vjeru. Ali u svemu tome, znači, postoje određene onaj stvari na koje treba ukazati. I zato kažem, smatram da je velika prilika da se sada nakon alazana govori o ovom pitanju. Bratimo, moja draga, ustrajnost na Allahovom putu toliko je bitna stvar i to nije nikakva, hajde da kažemo, demagogija. Zato se vezuje naš uspjeh na Dunjaluku i na Ahiretu. Ljudi koji krenu putem istine i ustraju na tom putu Tu su oni kojima je obećana nagrada. Čovjek koji mjesec, dva, tri, pet, pridržava i se vjeri, nakon toga posusta, ostavi taj put, roću moja draga, taj čovjek nije postigao ništa. Čak šta više, znanje koje posjeduje može biti dokazom protiv njega. Zato je veoma bitno i mi ćemo noćas govoriti samo o jednom dijelu, nakon što spomenemo neke faktore koji ukazuju na bitnom temi nakon što spominemo, neke koristi u strajnosti, ćemo govoriti samo o faktorima koji ukazuju na našu potrebu za ovom temom ili da kažemo naše neustrajavanje u činjenju dobrih dijela, pokazatelji koji ukazuju da mi znači trebamo slušati ovoj tematici viši. Jer znate vi, mi dosta puta kroz naša predavanja govorimo o formulu koju je postavio Huzayfar radi Allahu ta'l anhu, ljudi su pitali Božeg poslanika o dobro a ja sam ga pitalo o zlu, bojeći se da me to zlo ne zadesi. Znači mi treba ovoj temi da pristupimo iz tog aspekta, da vidimo šta nam nedostaje na putu pridržavanja za Allahu s.a.l. jer u svakako mi ćemo, ko Bog da, sljedećeg petka, ako nas Allah poživi, govoriti i klasično o faktorima koji čovjeku pomažu da ustraje Al danas ćemo govoriti, znači, o jednoj drugoj strani. Svakako, braću moja draga, kada pogledamo u život insana, čovječanstvo, osnova kod ljudi, osnova, jeste pridržavanje za vjeru. To kada se ljudi, ajde da kažemo, izopači, kada počnu griješiti, ti ljudi, ti ljudi na taj način se odaljavaju od svoje prirode, iako šetan, znači, koji ne posustaje zavodeći ljude, toliko je uporan da je spreman, hajde da kažemo, ljudima i njegovu prirodu promijenuti. Allaho Bosani kaže, čovjek se rađa u prirodnoj vjeri, rađa se u islamu, ali njegovi roditelji uzrokuju da on odabere jedan od puteva koji odabere u svome životu. Tako da, braću moja draga, treba da znate da oni ljudi koji su se odaljili od vjere i oni ljudi koji su nekada možda bili pa se odali da je to težak i naporan život. Zato ćete vidjeti da su ti ljudi nesretni. Da neprestano tragao i za srećom ne znajući da je istinska sreća, o čemu ćemo večera si govoriti, upridržavaju za vjeru. To je istinska sreća. Možete naći čovjeka koji si romašan i po nekim parametrima donjalučkim on nije sretan. A taj čovjek živi sretno, zadovoljno. S druge strane vidite čovjeka milionera, pa i milijardera. Posjeduje možda u dunjalučkom pogledu sve. Ali i nezadovoljano. Pa na kraju, nerijedko se dešava da takvi završi samoubistvom i na, na razno razne druge načine, što ukazuje da nisu bili sretni u životu. Zato kažem, znači osnova, osnova u čovjeknom životu jeste da čovjek živi po načeljima Allahu i subhanu wa ta'la vjeri. Koliko, braću, maja draga, je pitanje u strajnosti na Allahom putu bitno govori nam činjenica da Allah subhanahu wa ta'ala naređuje poslaniku ustranjus na pravom putu. Poslanik koji je u isto vrijeme Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu opisao da je lijepog ahlaka, da je lijepog morala, da je uzor ostalim ljudima, u isto vrijeme, tom istom poslaniku Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da ustaje na pravom putu. Ves teqim kena umirt, a ti kaže Nastavi pravim putem onako kako ti je naređeno. Ostani na pravom putu onako kako ti je naređeno. I ovaj ajet ima jednu veliku odrednicu, a to je, nastavi pravim putem kako kako ti je naređeno. Ne može se, braćom, draga, pravi put izmisliti ili da pravi put bude po našem nahođenju. Pravi put je put koji od nas traži naš gospodar. Pravi put je put onaj koji je pojasnio, praktično pojasnio Allaho poslanika alaihi salatu wa sallam. I pogledajte što kaže Allah Jeršanu, ti nastavi pravim putem onako kako ti je naređeno. Također imamo Kur'anski ajit u Suri Yunus gdje Allah Jeršanu kaže Musa'u i njegovom bratu Harunu, kaže, vašoj dovije se, Allah hodazvao vesteqima, a vi nastavite istiqametom, vi nastavite biti na pravom putu. Allah uslanik ali salatu ve selam dolazi mu čovjek i kaže: "Da mi reci nešto. Reci mi nešto o islamu što nakon tebe niko miši neće mu rat pitati." Šta mu kaže? Kul amantu billahi. To je prvi islam. Reci ja vjerujemo Allaha. Thumma istaqim. A zatim ustroi na tobi. To je vraćam aj draga poenta. Da čovjek ustroi. Vidite ćete Mislim da večerašnja tema je izuzetno potrebna i isto tako iškakljiva. Da li ustrajnost znači ustrajnost u, u vajnštini? Kao što velik gruj ljudi svata. Pustiti bradu, da se žena možda pokrije ili ne znam nija doći redovno u džamnju i gotovo, evo ustrajnosti. Da li prijeć ustrajnost u vjeri je šira Da li ima neka veća značenja? Zato kažem, tema je, vidjet ćete, više nego ozbiljna. Znači, vraćamo se, govorimo o faktorima bitnosti ove tematike. Allahu poslanik, čovjeku koji od njega traži savjet, dajemo onaj savjet, ono što od njega traži njegov gospodar. Festaqim, nastavi pravim putem. Reci, ja verujem u Allaha. A nakon toga, ustraj na pravom putu. Oni, Kažu Zvišnji Allah u suri Al-Aqaf, 13. ajet Oni koji kažu, naš gospodar je Allah, zatim ustraju na tome. Pokoravajući se Allah u onome, što traži od njih, kada je u pitanju naroženje i ostavilići ono što je zabranilo. Kaže, la khaufun alihim, wala hum jahzenu. Za njih nema straha i neće oni tugovati. Što znači za njih nema straha i neće tugovati? Za njih nema straha čovjeka kada umire. Dvije stvari su mu bitne. Šta ga čeka naprijed i šta će ostati nazad. Za jedno se boji, a za jednim tuguje. Boji se za ono naprijed. Šta će biti sa mnom? Ne može čovjek smišno. Bilo kaže, tužan je zbog ono što će biti naprijed. Ne znam šta će biti, on se boji. Zato Allah Žišanu ovdje u dvije kratke samo riječi dao je ovim ljudima koji kažu mi vjerujemo zatim ustraju kaži za njih nema straha u budućnosti ne bojte se vaša pitanja kroz kabur, sudnji dan sirat, čuprija, dženne, dženne ne bojte se A ne bojte ni žalostiti zbog čega, zbog onog što ostaje ne bojte se vaša djeca, ono što ste ostavili ne bojte se znači i ne mojte žalostiti za ono što je ostalo A u drugom ajetu, suri Fusilet, isti početak ajeta, oni koji kažu, mi vjerujemo, a zatim ustraju te tenezelo alejhimo ili melaike, meleki se spuštaju takvima. Kada, po mišljenju islamskovi kada im nastupe smrtne muke. Bil tu adun. Obradujte se džennetu koji vam je obećanu. To se moja draga, plodovi ustrajnosti. Također kaže Allah Subhanu Wa Ta'la وَلَوِيْسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا اَنْغَدَقَ A da oni, ljudi, ustraju na pravom putu لَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا اَنْغَدَقَ Mi bismo im, kaže, Mi bismo ih vodom obilnom pojli. Kažu islamski učenjaci ovdje ovo, mi bismo im vodom pojli. To je, hajde kažemo jedan vid metafori, gdje se kaže, mi bismo im dali lagodan Da ljudi ustraju na pravom putu, Allah bi im dao lijep i lagodan život. I vidjet ćete jedna od koristi, velike koristi, istekameta na pravom putu, makar to nekada vajnštinovi bilo teško, jeste da je to nosi sa sobom dunjalučku sreću i nosi zadovoljstvo. Nosi sa sobom lijep život. Zato to ponavljam, ono pravilo koje smo mnogo puta spominjali. Sve što je Allah zabranio, to je šteta za insana kako na dunjalku, tako i na ahiretu. Sve što je Allah naredio, to je sreća i prosperitet za insana na dunjalku. Normalno sa svim ima koji dolazi za insana na ahiretu. A isti je pamet, ustrajnost, jednu riječu, definisati što to isti pamet, ustrajati na ono što tebe gospodar hoće. Da činiš ono što je nariđeno, da ostaviš ono što je zabranjeno. Vi znate poznati hadis da je Allah poslanik kazao i taj hadis je verodostojan še jevetni. Osijedio sam zbog Suri Hud. Osijedio sam, kaže, zbog Suri Hud i njenih sestara. Mufesiri spominju, znači Mufesiri pokušavajući da dokuči zašto je Boži poslanik osijedio zbog Suri Hud. U Suri Hud je onaj ajet kojeg smo malo prije spomenuli. Festaqim kema umirti a ti, kaže, nastavi pravi putom onako kako ti je naređen. Kaže, to je ajet koji je osjetio Boži poslanika. Ostraj na pravom putu onako kako Allah subhanu wa ta'la ti je naređen. moja draga, Kada govorimo o isteklametu, malo prije smo spomenuli, veoma bitna stvar jeste da se ispravno svati riječ u strajnosti. Mi u pogledu toga, ako pogledamo Bosnu i islamski svijet, imamo ljude da su u jednu, dvije krajnosti. Potpuna isteklamet, potpuna ustrajnost jeste da čovjek odgoji sebe i vanjštinom, ali isto tako i unutrašnjosti. Mi smo odudete, koji sušli od jedno u jednu od dvije krajnosti. Jedni ljudi kažu ne, ne, ne, vještina ništa ne znači. Moš veštinu bit kakav hoćeš. Ali je vidno da ti je srce dobro i on da bi smila, radi da god hoćeš. I to je prisutno, nažalost kod nas u Bosni. Imamo mi onu drugu stva, stranku, ali ova je većinska. Bitno je kada ti je srce, bitno, ja ne mislim nikom zlo, ja pjevam po cijeli dan, ko pjeva zlo, ne misli, udrimujo. Imamo drugu skupinu, a to su oni opet koji su ošli u drugu stranu, ne, unutrašnjost, ništa, samo je bitna vanjština. Bitno da imaš mislak, da imaš bradu, da dižeš ruke u namazu, da si podvrnuo nogavice i ti se kartu za džene kupio. To što ti drugi mrziš što preziriš, što petlja što lažiš, nepokoran babi, mami, ovo, onu, to ništa nije bitno. A braćo moja draga, istina je sredina. Islam posvećuje veliku pažnju <coughs> unutarnjosti <coughs> i podstiti će muslimani da jednim drugima voli ono što voli sebi. To dolazi otkli iz unutrašnjosti, da voliš brata muslimana ono što voliš sebi. Ali isto tako, Islam posvećuje pažnju Ivaništini. Nije istina da ba istina nima nikakvog udjela. Kako ću ja sutra kad odim na Baščaršiju, idem pored čovjeka, nazvat mu Selam, ja mu ne nazvat cela. Kad ja ništa na njemu ne vidim, po čemu se on razlikuje od nekog gore? Španca. Ili švabi. Ništa. Ama, daj je nešto da vidim na njemu, da moja vas mi vidi cela alejko. Ima, braćo moja draga, Nemoj da mislite, ovo ne znači da je to samo presudno, ali, kažem, ima. Zašto Boži poslaniji kaže, razlikujte se od nevjednika? Baš zbog toga. Pogledajte koliko su muslimani se danas utopili. Do te vjeri da ti više ne možeš razlikovati. I kako su se tom vaštinom utopili, tako su se idejno utopili. Nažalost. Zašto nekad naša ulema, kada se zabranio onaj, kako se zove, fes i to, Zašto su raspravili žestoko smijeli čovjek šešir? Oni su vidjeli mnogo dalje nek što mi vidimo. Znali su oni kad ti natakniliš taj šešir, da će douti sa šeširom, mnogo iz šešira stvari bi u glavu. Da ćeš pokupiti šešira, mnogo toga. Nisam spod nisu nije pojenta u šeširu. Nosi džuro šešir, nosi šiti šešir, juri jedu. Dođe tebi mnogo toga od džuri, još, u paketu. U paketu s kojom obiteljima. Više nikako jedan jezik instalirati. Kaj ide ti u paketu ja kažem, može li koji kako paket, bosanski jezik i arapski sa Nema, kaže. Ima arapski i drugi jezic. Ima bosanski i drugi jezic, ali ta dva istom paket kažem, nema. Paket, stvari ti dolazi. E tako, vanština, ona ima svoje mjesto u islamu, sigurno. Zašto Allah, Allah uposlanjih zabranjuje muškarcima da uponašaju žene vanštinom? Ženama zabranjuje muškarce da uponašaju. Zato k Pogledajte, danas dok le su se ljudi izoplačili. Žene nosi ono što nože muškarci, muškarci nosi ono što noše žene. Polupalce lončići do daske. Ne zna se li ko pije ni ko ima svoje mjesto, a i unutrašnost ima svoje mjesto. E, sada, mi, kada govorimo o ovoj isti anetu u tako treba da doživimo, da se od nas očekuje isti anet u oba pravca ne govorimo samo u jednom pravcu, da vidimo jesmo li ustrajni u gledenju pari, i u posudu, i u zekijatu, i u hađu, i namazu, ali isto tako da našim ludima nema zavisti, da i u vajnštini ustrajimo i mnogim drugim stvarima. Raču, moja draga, Ima pa kako, taj naš istiqamet, taj naša ustrajnost ostavlja mnogo traga na ljude koji nas okružuju. <clears throat> Tako da, ne smijemo mi dozvoliti. I to je ono o čemu ćemo večeras govoriti. Kad kažemo potpuna, ajde da kažemo predanost, istiqamet, to znači da ljudi gledaju u tvoje postupke. I da se paziš na bilo koji način da nekoga svojim postupkom ne odaljiš od Islama. To je potpuna predanost. Nije samo predanost da kažeš, ja, što me briga za ostali. Ne. Moramo otići mnogo dalje. I to je potpuno shvatanje Islama. Da se toliko izgradimo, da tako shvatimo vjeru, da pazimo kako ćemo svojim ponašanjem prezentovati drugim ljudima Islama. Jer, nažalost, kažimo ljudi gledaju u svom znanju i jako iako islam, alhamdulillah, ima svoje temelje, koje ne može niko poljuljati, a to je Kur'an, koji će ostati autentičan do sudnjeg dana, imaju hadise Allahog ustanika, i to je izvod vjerije. Kako neki predavač, neki profesor, ili neki doktor, ili neki drugi efendija, ili bilo, ko praktikuje islam, koliko imaš islama pri sebi, toliko si dobar. Ali, nažalost, ljudi, kada neko, zato kažem, ovo predavanje za ovu grupu, ljudi koji dolazi u džamiju, ljudi gledaju islam kroz tebe, kroz džamijske golobore. Zato moramo da kod Bog da ovoj, pa, ovoj tematici posvetimo mnogo pažnji. Evo, braću moja draga, prije neko što počnemo govoriti o onoj negativnoj strani, nekoliko pozitivnih stvari koji proizilaze iz ustrajnosti na Allahumu subhanu wa ta'ala putu. Mnogo je ovaj koristi, ali ako Bog da možda neke spojenim u sljedeći ders, pošto je ovaj ders malo više kritički, znači gdje govorimo o stvarima koji ukazuju na našu neozbiljnost u pogledu pridržavanja za vjeru. Sljedeći put ćemo govoriti o savjetima kako ustrajati, ako Bogda Prva stvar, Kazali smo malo prije braću moja draga, put pridržavanja za vjeru je put sreći na dunjaluku. Mnoge ljudi koji imaju sve na dunjaluku, ali su nesretni. Fali im ona istinska sreća, sreća u pokornosti Allahu subhanu ve Poslušajte, ovoaj samo Kur'anski ajat, koji ku je tako jednostavna formula. Kaže uzvišeni Allah dželle šanu teala: 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba." Ko što mi kažemo jedan plus jedan jedva, kaže, je dva, Allah dželle šanu kaže: Onaj ko radi dobro djelo, bez obzira bio muško ili žensko, a on je mu'min, vjeruje. To je uvid da bi djelo bilo primljeno da vjeruješ. Ko kaže urati dobro djelo, bez obzira bih muško ili žensko, a on vjeruje, on je mu'min? فَلَنُحْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّمًا On čekaj, mi ćemo ga proživjeti da živi na, živ na Dunjalogu ljepim životom, تَيِّم, ljepim životom. A s drugej strane, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَانْكَ A ono je, ko kaže, okrini glavu od mojej knjigi, Onaj se ne bude potpuno po koravu, a on će živjeti na Dunjalu kod teškim životom. Misliš ti tamo, on ima neke tankere, ima pare, ti kontaš on živi lijepim životom. Njemu je njegova koža tijesna, ali nema gdje iz njim. Samo što možda kad stanje pred kamere, uspije tri minute da se smiješi, pa ti kontaš da je njemu sladak život. Ali je braću, majdraga. Ovo nikako ne znači da treba biti fatir, treba samo biti siromašan, treba biti zapošćan, čupav, nepočešljan, treba prosjačit, nijukom slučaju. Treba muslima da bude i bogat. Jer Allah kaže el mu'minu ljubkavui hajdu habu ila Allahi meneh mu'minit daif Jak mu'min je draži i bolji i vredniji kod Allaha od slabašnog mu'mina. A u kaže hajr. Hajr je u slabašnom mu'minu, ali ja mu'min, svakako jak. I materialno, i kelesno. Kad imaš jednu ga može poditi 200 kila, a jedan samo može 50 kila. Bolje neko može poditi 200 kila. I tako, onaj ko ima 200.000 u džepu, a onaj ima dvije marke, onaj opet koji udjeljuje na Allahom putu u svakom kontekstu. Znači, ovo ne znači treba biti fokara da neko ne svati. Sjedi, zikri, šučuraj, dolazi će ti pošiljke, pune eura. Ne. Ne znači to. Ali govorimo istinska sreća je u pokornosti. Da čovjek ispoštuje ono što njega traži gospodar. To je istinska sreća. A nakon toga koliko može dunja se stići. Samo da ne bude na uštrb vjeri. Da ne dozori čovjek sebi, ostavim nama zbog dunjaluka, Ali obavi ti ono što tebe Allah traži. Nakon toga razguli se ako moraš stigni koliko možeš više. U svakom slučaju, kažem, ovo je jednostavna formula. Ko uradi dobro dijelo, bez obzira bi o muško ili žensko, a on je vjernik, kaže mi ćemo i proživjeti lijepim životom. <coughs> u drugom ajetu kaži, Allah subhanu wa ta'ala, فَمَنْ تَبِعْهُ دَاِيَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَ Onaj ko bude slijedił Allahovu uputu, nije će u dalaletu biti na dunjaru. وَلَا يَشْقَ neće biti nesretan gdje? Na ahiretu. Ali ko? Kod tebi, Ahudaje, onaj ko bude slijedio Allahove odredbe. Neću svaki put da navodim te neke naše negativnosti, već kad uđemo do njih, sada znači ovo je sve jedan vid uvoda. <kuh> Pogledajte samo ove neke izjave. Šta znači istinska sreća? Koja dolazi sa pokornosti Allah. Kaže, selefi su govorili, kaže, u kakvoj smo blagodati mi, kada bi znali, kaže, vladari i njihova djeca, kaže, oni bi se borili protiv nas sabljama, kada bi znali u kakvoj smo mi sreći, rahatluku, dušivnoj. Drugi su, kaže, govorili, kaže, ako stanovnici dženeta imaju sreću kako mi imamo, onda je, kaže, zaista su oni na, na, na visokom stepenu. Ako su dženetlije Tako rahat kako smo mi rahat. Pogledaj kako su ljudi bili rahat, kako su ljudi bili sretni. Da kažu, a je se u džennetu ovako sretno, onda je fino biti u džennetu. Toliko su ljudi bili sretni, pokornosti, kroz pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Također od koristi, vraću moja draga, nakon što smo rekli da će čovjek živjeti lijepim životom, sretnim, zadovoljnim. Čovjek može biti bolestan, ali je zadovoljan. Čovjek može biti i siromašan, ali je zadovoljan. Čovjek može imati ovo ne znači, ja sam slušao na predavanju, ako budem dobar musliman, nema ništa, samo kovjer te stižu, ja sjednim, niđe ništa. Ne. Allah će ti dati iskušenja, Allah će ti dati da vidi, ej, u kom amela, ko bolje radi? Jel, do nje Alkunaj kojih zaradiš u srcu ili u rukama? Ali se zadovolja to je život. zadu druga stvar jeste, Da Allah Čelšanu je običao oni koji žive u istiqametu, da će ih čuvati. Šta kaže Allah u poslanike ibn Abbasu? Ihfadil lahe, yahfalg. Čuvaj Allah, Allah će te čuvati. Ti pušku uzmeš i staneš prijatkoću. Kaže šta radiš to? Čuvam Allah. Što je to? Čuvaj Allah, čuvaj njegove granice. Čuvaj halag, čuvaj haram. Ihfadil yahfalg. Čuvaj Allah, Allah će te čuvat. To je, braću moja draga, onaj, također jedna velika korist. <clears throat> što kaže Allah, s nami kodirško iz biljima Buharija? Men āada liju a lijen, fe qad azentuhu bil harb. Onaj ko dirni i uvrijedi mog evliju, nek zna, kaže, da sam mu ja objavio rat. Ali ko je Allah u evlijan? Oni što letaju na stakvovima na veći, To možda kad u križaljki traži evliju, možda, ali u nas u šarijatu, evlija je onaj koji je pokuran Allah. Evlija. A u njegovom životu sa njim sjedi 15 minuta, vidjet ćeš stotine neke aferima stvari koje su vjerom zabranjene. Najviše što je zabranjen to što se bačka i čačka sirem i zapisima i što ljudima otežaju život. Nema gori dvijeha od toga. I kako je vlija, kakav je vlija, ako su to je vlije, šta su oni koji su bolji od njih? E vlija Allahov je onaj postoje u islamu je vlija, al to su oni koji su pokorni Allahovi robovi. <clears throat> znači, brachu moja draga, inna Allaha yudafi anil ladina amen. znači da Allah brani i štiti one koji vjeruju. Zato kažemo od koristi pokornosti Allahu tebarek ve teala jeste da čuva insana. Također, mnogo je neki koriste, bojim se da će nam se traka potrošiti. Također od koristi, time ćemo zvršiti ove ovaj koristi, pa ćemo početi malo na najkritički dio. Jeste, vraću moja draga, da u na Allahom putu vodi vječnom uživanju i vječnoj nagradi. Bez obzira što se čovjeku desilo. Znate, na Jurodosni radijs, mi smo ga više puta citirali na predavanjima, doči će se sa čovjekom koji je bio najbogati čovjek na Dunjaluku, ali zaslužio u bio nevjernik. Pa će samo reći, uvedte ga u džehennem i izvedite ga. Pa će ga izvesti u džehennem i kažu, robe ikad, išta lijepo doživio, čitav život je ono živo. Šta god je palo, na pametiji mu, priuštio sebi. A sam ga gurni u džehennem, momena ti vratili. Kaže, si svi li ništa nije podržio, kaže, nikad ništa, sve zaboravljuju. A ovaj drugi zaradio dženet, ali je to bio insan kojeg je Allah najviše ispušao od njeljalko, ali šta, iste tame, ustraju. Nije se pokolevao, ostao na pravom putu. Pa će njem, njemu biti rečeno, uvedite ga, u dženet i vradite ga. A čitav život ima obelaje, probleme ti danas imaš problem ili imao se ga nekad prije 15 godina neki bol ili neko nešto i danas se sjećaš tog bola. A čovjeka u džennetu vedu izvedu i kažu mu jesi li ikada imao iskušenje? Kaže nikad. Sve zaboravio. U sekundi. Samo ga uveli u džennetu izvedu. Još ništa on još nije pošao uživati. Samo ga uveli i izveli. Kažu robe jesi li ikada imao iskušenje? Ništa gospoda. Sve zaboravio. Ali, jel posustao ne ustraje. I to je breć moja draga. Svakako bitan faktor da čovjek znači ustraje na ovom putu. <hlas> breć moja draga, nakon ovoga jednog malo dužeg uvoda u ovo predavanje, govorimo o stvarima koje uzrokuju da ljudi posustaju na putu i stekametaju strajnosti. Zato sam ja vama rekao, mi već raz govorimo ljudima koji su već krenuli tim putem. Možda sam ja odšao negdje drugo vaziti, ja bi ljudima govorio hajte ljudi krenite ovim putem. Pa kad krenu, onda ćemo vam govoriti kako ustrajati. Ali mi sada govorimo ljudima koji su krenuli. A primijetno je da ljudi posustavaju na tom životnom maratonu Pa se postavlja pitanje zašto ljudi skreću. Jedna veoma bitna stvar jeste, braćo moja draga, prisustvo velikog broja iskušenja u vremenu u kojem živimo. Veliki pritisci. A ljudi ne znaju da se čuvaju od tih pritisaka, iskušenja. Fiten, takozvani, na arabskom fiten. Smutnje. Pogledajte ovaj hadis. Kaže Allah uposlanik. To uradu il fitenu alel kulubi kel hasiri, ruden, ruden. Kaže, ljudskim srcima se izlažu smutnje ili udaraju u njih smutnje, kao kaže, znate ponjava kad se pravi ili čilim, dole kad ovaj čilim sad zagnete, imaju dole oni bijeli, oni konci, na čemu je čilim, redovi, osnova. E, ruden, ruden, e kaže Allah uposlani, tako smutnje udaraju u srce jedna iza druge, u rijedu stoji i udaraju. Znači, smutniji će biti. Allah poslanik u nekim adisma smutnje, koji će biti pred dan, opisuje da su tmurne, mračne kao mrkla noć. I zato, znači, to je jedan razlog zašto ljudi, onaj, hajde da kažemo, posustaju na putu. Normalno, <kuh> Mnogo je toga i mi smo govorili na temu kako se sačuvati u vremenu fitni i smutniji. Nećemo večeras o tome govoriti. Govorimo samo o faktorima. Zašto ljudi posustaju? Ljudi se ne znaju čuvati fitniji i smutniji. Ljudi u jednu ruku trče za fitnom. Ono što vidiš da negativno djeluje na tebe i na tvoju vjeru, bježi od toga. Naročite u današnji vremen imamo dvije vrste izražene smutniji. Dunjaluk i ženi. Dunjaluk i žene. To su danas dvije naj, najbolje kočetana, znači strelice s kojima i najviše ljudi zarazio i pogodio. Či ljudi su toliko se odaljili od vjeri da su polupali lončiće, ahire dunjaluk. Dunjaluk je postao sredstvo. Postao cilje, odnosno, a ne sredstvo. Ljudi žive, čovjek zadužio se u neki kamatas, ne znam što kaži da napravim djeci tamo neku vikend gore na Vjelasnicu. Ti se žrtvuješ čoveče sprema se gori tu đehnemu. Zbog tamo neku svog djete da zbog njegove vikend. Ajde se to ti uzeo, dietu treba bubreg presaditi. Čovjek te možda nekako svatio. Ali zašto zašto? Zato što čovjek polu polu ončiče. Njemu je do njalu posto cilj. On zbog njega živi. Bitno je zaraditi, kako zaraditi, na koji način, prevariti, slagat, kamatom, mito, ništa, samo je bitno da je novčaništvo deblji. Kako? Od rođenog brata, od komši, od rođaka, poznanika. Samo je bitno zavrnuti. Otiđi na pijacu, hoćeš kupiti auto. Nima. Nikome vjerovat ne možeš. Nikome nepovjerinje. Zašto? Zato što svi ljudi, Samo je pitno, daj da zaradi, samo daj da prodamo. To što će mene sutra ovaj proklinjan, kad god bude i palio auto, neće u to što će, ma nek proklinje, boli mene, jer ja to ne vjerujem, bola nuto što mene briga. Nek se muči, ja sam se mučio i meni podvalilo. Boli me, briga. Znači, bitno je samo daj pare. A isto tako pitanje žena. Znači, toliko je tu to pitanje danas isforsirano. Normalno i žene u svojoj slabosti nasjele su na mnoga došaptavanja šeitanska, tako da, <coughs> znači šeitan je iskoristio tu slabašnu ženu za postizanje svojih ciljeva. <coughs> Allahu poslanik alaih sa radu sallam u jednom interesantnom hadisu, vjerodostojnom, jedne filike je došao krenat Božji poslanik, poslao je Ebu Ubeidu u Bahrein, pa je on donio zekijat. Pa, došao je Božji poslanik na sabah. Što sad zamislite kod nas, kad bi se stavilo sad na vrata plakata, sutra, ko bude na sabahu, po 500 maraka se dijeli. Znaš dok li? Ljud bi auta ne parkirali ovdje vam na parkingu. Daž bi on njih parkiral dole, kod onaj, kako se zove, studenskog, da se sutra mogu sako poredati ovdje, fino, da im je lijepo na parkingu. A u džamija tu bilo puno. Pisto, maraka. Džabaje, dunjalu, kod dunjalu. Zato imate vjerovost, imati iz Božije kaže, za, za lice mjereš koji ne dolazi na, na sabah i na jaciju, a kaže, kada bi im neko rekao da će dobiti tamo plečku mesom, oj kako vi kaže, oni dolazi. Čabaj, to je ta ljudska slabost, pa ashabi su čuli, došao je i metak. Pa su se okupili oko, oko Laupusa, Nika alihi salatu wa sallam. Pa Laupusa, i kada je vidio nju ovo mnoštvo, došlo, kaže, pa i se nasmio, kaže, ne bojte se, sve što ima, sve ću vam podijeliti. ništa je ja ostati neću. Ali kaže, postavit će jedno veliko pravilo. Kaže, فقرة, ah Znajte li se ja za vas ne bojim siromaštva? Ja za svoj umet se ne bojim siromaštva. Ja se bojim, kaže, da vam se otvori dunjaluk i njegove riznice, pa da se za njim budete natjecali, pa da vas uništi, kaže, kao što je uništiju ne prije vas. I zato otvoriš internet, kaže, ubio brat brata motikom zbog međi. Ovalan, kolika je ta međa, je to široke međa tri duluma i uzdužno, još 16 km. Kolika je to međa da može biti razlogan da ubiješ brata svog? Ali ima, ima. Kaže, bojim se da se otvori dunjalu pa se počnijete natjecati. I zato kaže na kraju hadisa, <coughs> bojte se, kaže, čuvajte se, pazite se, dunjaluka i pazite se žena. To je savjet Božih poslanika, pazite se dunjaluka, u redu, nek si bogat, nek si milionir. Ali imaj non stop na umu. Ulaz, izlaz. Na sudnjem danu kaže Allahu poslaniku hadisku izraživan, tirmizi, neće se pomjeriti Allahu vrop ispred gospodara, dok ne odgovori za četiri, olivaj je tu za pet. Za imetak dvije stvari ćeš ogovori. Kako si ga stekuo i možeš stekneš, kak... i ovdje dijel će otiš, na halal, potrošio na halal. Samo tako može. Ne možeš reći, a ovdje na halal, da steknem na haram, ne može. Ili kaj steknem na halal, a dijelim na haram, ne može. Halal steč halal potrošio. Sve mimo toga, pitaćeš. Pitaćete kako se to stekao i kako se potrošio. Znači sallallahu ustani kala i salatu wassalam čuvajte se dunjalauka, čuvajte se je ina. <gled> Također paću moja draga, od faktora koji dijeluju na ljude da ljudi ne ustaju jeste jačina da naleta zabludi. Čim znači, no što onoga što se ulaži u tom pravcu Zato pogledajte danas, toliko su, toliko je se čovječanstvo izopačilo, da se ona lijepa, moralna, čestita, svojstva smatraju nazadno. Kad uđe čovjek u društvu i kaže, sedi s društvom i oni svi naručili što kviski on kaže, ja ću bezalkovalno. <laughs> Šta si ti, odključi ti, bezalkovalno. Ko žensko. Kako se še nije niko žensko sad i žene što gluhaju? Znači, ti se ne puši, ne piješ alkohol, ne ideš u javnu kuću, dajma, nakradeš, s koji ste planijete? Znači, toliko se čovječanstvo izopačilo i toliko su ti pritisci jaki, da se onaj koji to prakticira smatra nazadim, a oni koji su ušli u tu kolotečinu, oni su napredni. Normalno sve to ostavlja, vraću moja draga tragana insana koji kreni pravim putem. Normalno imamo ovdje spomenuti jednu veoma bitnu stvar, to je oni koji pozivaju banaletu i zabludi. Mi imamo oni ljude koji su jasno rekli i oni i na televiziji, i kroz novine i na internet kažu ne slažemo se s islamom, ne volimo muslimane i rade na tome da muslimani ostavi islam u redu. Ali, i hajde kažemo, njih je lakše prepoznat, ljudi imaju prema njima odvojnost i tu je, hajde nekako, lakše. Ali imamo problem sa skupinom ljudi koji se zovu Muhammed, Ahmed, Mujo, Salko. Ali kad Salko lupi, ne mora povući najmodernija kompozicija. Boga Ali problem je što on to govori pod plaštom Islama. Evo ja sam vama govorio. Danas kad bi rekli nekom je u Bosni zaustavite na baščaši deset prolaznika. I kažeš njima, de molim vas napišite mi deset ljudi imena, ali ima islamski ubosti, Bosni. Ali ima islamski, muslimanski. Ne govorimo o elektroprivredi, ne govorimo o informatici, ne govorimo o piramidama u visokom, ne nemoj nam džabe te pisati gdje nam napiši deset alijima šerijatskih. Da vidite šta bi oni napisali. Spomenili ti deset ljudi, a ti ljudi, nijedan, vjerovatno od njih nema fakulte šerijatskih. Ali su ljudima nametnuti da su oni ulema I onda on kad tuhne nešto, ljudi kažu, viš, to je šerijih, to je alim I ti dođeš, kažiš, ali one je profilo. Pa daj, pa nam beri, baje, kako je profilo. Gdje će on profilo, to nje melek. I je problem, ta je belaj. Ta je belaj, braću moj, draga. U svakom slučaju, onaj, kažem, i tu to, to djeluje. Ti kriniš pravim putem, kažu ljudi, ali znaš li onaj ših, ali mučeni, naš učenjak i da to na čemu si ti, to je dalalet. Ti ne misliš da se to pritisti na tebe? Da, pritisti, jak I zato kažem, nije lako obstati i ustrajati na tom putu. <clears throat> Također, s druge strani, imamo, nakon što smo konstatirali da imamo jake izazove, imamo slabu odbranu, u smislu malo je ljudi koji pozivaju hajr, malo je ljudi koji ljudima tumače vjeru, malo je ljudi koji pozivaju umadljivost, učetnost, učestitost. I normalno, kad imaš s jedne strani jak vjetar, s druge strani nemaš nešto što sprečava, normalno će taj djetar odniti sve što je pred njim. <clears throat> Također, od faktora koji uzrokuju posuustanost na tom putu, vraću moja draga, jeste da su ljudi nespremni na putu u strajnosti nešto žrtvovati. Vraću moja draga, ovaj put je trnovit put. Ko zamišlja da se na ovom putu, islamskom, jedu sladoledi i baklave čitav život, nek se odmah tu puta odreknu. Baklava sedi za bajram, bajrama je dva u godinu, može se još ponekad poistiti. Ali trebaš biti spreman na trnje, trebaš biti spreman na prozivanje, trebaš biti spreman žrtvovat i imetka, i zdravlja, i vremena, i porodici, i života, i svega nečega. Um nas, eh, ja bih u džami, Allah ekber, planjio, zikrio, sve mimo mene. Dok počne malo mene gađati, nema mene u džami, nema mene pišta piš, taj islam nekakav težak. Nema. Allahova roba, njegovi artikli su skupi. Možemo se u Bosni sad nešto veliko postić Kaj, što bih ja postao akademik, E, malo sutra, pitaj Filipovića koliko je on knjiga pročitao. E, hoćeš nešto da postigneš, treba uložiti. Truda, islam, da su ashabi tako gledali. E, širi sljedeće generacije, dosta mi smo vjerovujemo u poslanika, mi se jedimo sad umre, obavljamo između veke i medine, hodamo non stop, tavafim oko čabi, dže ukopan, nebu ejub, elensarim. I mnogi drugi ashabi najmanje osoba je umrlo u Medini. Ljudi pomrli po Tađakistanu čoveče gore. Omer ibn Omer kaže, bio šest mjeseci u gore, ne znam u kojoj toj republici, Turkmenistan, Tađakistan, šest mjeseci zapadao gore snijeg, nije mogu se vratu u Medini. Ljudi je otišli, mislim, do sadna im bilo u Medini, uodali tam po Afganistanu, Kabul osvajali. Nije Allahan želja da dostavi ljudima hak i istinu i spremnost da žrtvuju Zato na tom putu Boži poslanik bio poslanik pješice nad tajif, otišao 100 km, Alam, da vidiš put između Meke i tajif, a sad s Sa autom se napatiš dok kodiš Boži je poslanik pješice otišao. Spreman bio da ga kamenuju gore, spreman bio da ga prozivaju, da mu bacaju drobu od devina leđa, spreman bio da... da slušava njihove potvore, da je pjesnik, da je luđak, da je sihribaz. I mi dođemo i mi mi sad, da uđenne tuđeš nakon samo la ilaha illaha muhammeda sulla zikr, kakav debel despi spih ušak i uvaci, u četvrtu i zikr. Ne može Boga. Treba malo ispita. E hasi ben naso en jutra koji je kulu amena vahum la juftenun. Jer misle ljudi da je dovolj se neko, vjerujemo, a da neće juftenun, da neće biti iskušan. Iskušenje dolazi. Ne možemo, znači idem joj ja pravim putem, dok dođe kakav vjetar, ode. Ne, ustrajno, braću moja draga. <tak> Također, na ovom putu, braću moja draga, čovjek mora biti spreman da se odupri prohtjevima svoje duši. Mi imamo mašala, ljudi krenu mašala, hm. islam, musliman, sve, sve dok dok tu ide nekako po njegovim nekim šablonima. Kažiš mu, ali e, ne može, islam zabranjuje da se aškuje. E, nemojme, tu sam titanak, brate, ja volim aškova. Kaš nemojš ah i više rakija, gotovo, ajto, prije nek što si popio s cistirnu, završeno sad, oborio si svjetski rekord, hajmo sad, moram, e, nemoj, mogu ti ja tlanjati, mogu ti ja sikrit, mogu ti da ostavim rakiju. E, čovjek, e, to je, tu se ogleda istinsko sliđenje, vjeri. Da se čovjek suprostavi svojim strastima, svojim protjevima. Ej, kaže, kad ona prođi da ja ne pogledam za njom, ej nemoj mi, sam to sve a ja tebi zikrit ću ja od saba do, do poodnje, ali vrate ja kad to, kaže, vidim na televizoru, ja to moram pogledat, i budi šta budi. A sada uhudu zbog jednog grija, Košto li 70 mrtvi? A kad mi imamo, jedan ovdje gleda, jedan ovdje gleda, jedan ovdje pljačka, jedan kraj, ovaj viće, ja ne mogu ostaviti žena ono viće, ja ne mogu ostaviti duhan, ono ne moraju ostaviti e, drugu, ona ne može ovu, ona je ono. Pa mi imamo čovječe sve vrste reportova, čita grijeha koju hoćeš, pri, onda ne može da se iznadiš kad miljac ga na, naraste, nosi saraju do prema Ima tu nikakve iznenađenja. <clears throat> Također, braćo moja draga, od neki faktura koji pokazuju da neke stvari nisu u rijedu kod onaj, na tom putu, jeste da ljudi imaju neke svoje parametre koji su nekako neispravljene. Tako ćete naći da ljudi Primjera, radi određenu stvar koja nije toliko u šarijetu teška, smatraju je velikom, velikom čovjeka. Dođi, pogleda, kad je on dođe, sam pogledaj, da slučajno skratio malo bradu. Ko si skratio? A ti neviše s tobom se šta pričati, ti si završio. A ta isti, prepuna mu usta gibeta, nemimeta, ogovaranja, što je po konsenzusu veliki grijeh, ali to on ne vidi. Ali on ima vamo svoje neke parametre. On dolazi samo nepredavanja kod onih koji pričaju kako on hoće. Zato što on u školu i normalno sa dolazi da sluša one koji manje od njega znaju. Slučajno ko ti kažeš propis s kojim se kao njegovo mišljenje nije moglo složiti, ima više aturić, kaže dolazi. Tu spraču vraća moja draga parametri koji su svakako neispravni. I treba se čuvati onaj takvi stvari na putu, jer čovjek ne može tako ustraljati čovjek mora stvarima davati ni u dimenziju koju im je vjera dala ono što je haram je haram ono što je mekruh je mekruh ono što je sunnet je sunnet. ono što je važb je važb i tako nažalost mi odriđeni stvari u sumnje znanju i djelu isforsiramo što nas može koštati na tovarimo sebi neke stvari mislimo da su obaveza tovarimo tovarimo tovarimo da još da još na tovari kad onda počneš bacati sa sebe kad počneš ostvarati Više se ne gleda šta se baca, jer se baca i samo sunneti, vađi bi me na kruhi. Sve živo se baca. Znači, braću moja draga, je da, potrebno je čovjek u tom putu iz trajnosti odabiri sebi pravilne parametre. <clears throat> Također, imamo jedan veliki problem u pogledu ljudi koji krenu putem pridržavanja za vjeru, i što im mnogo puta ko šta jeste, Da ljudi imali su neku historiju, takozvani džahilijet, ulaze u islam, ulaze u, ajde da kažemo, ili obnavljaju ugovor sa gospodarom, ali ne želije da ostave svoje osobine koje su činili i radili, koje su naučili nekad davno prije. Njihovo ponašanje se ne razlikuje od ponašanja ljudi na ulici. Naša vjera, braću moja draga, je drugačija, Čovjek da bi ustraju, treba kako kao što smo rekli, da odgoji sebe, odnos između njega i gospodara. Isto tako, veoma bitno odnos između njega i ljudi koji ga okružuju. Koliko je samo, i mi smo govorili kad smo komentarisali onu našu knjigu, koliko je Hadisa koji govori o vrijednosti lijepog ponašanja. Najteži dijelo na sujednjem dano je ahlak. Najviše ljudi će uđenet zbog ahlaka. Čovjek ahlakom dostiže stepen klanjača postača. Boži poslanik obećaje kuću u džernet onome ko ima lijepo ponašanje i mnoge druge stvari. Čovjek mora, brać moja draga, biti spreman da ostavi loše navike i da ostavi, znači, loše ponašanje, da se odgoji onako kako islam od njega traži. Također, ovo su neke manje stvari. Uglavnom, sve ono što vi spominjemo večeras, Vjerujte da ja skoro nisam ništa od sebe kazao, sve su to stvari koje islamski činjaci spominju u kontekstu. Također čovjek treba da pazi, braću moja draga, i dosta puta nekim, hajde i nazovemo, za nas su sitne stvari. Ali su one u islamu velike. Čovjek treba da pazi na ljude koji ga okružuju njegov komšiluk. Da u svom komšiluku bude primjer da pazi na njihova prava, da pazi na prava braće muslimana, pa i u džamijama. Ja sam govorio o braće o itikafu, sad kad su bili u Ramazan. Itikaf je po konsenzusu učenjaka sunnet, u osnovi, osnovi su čovjek zavjetoji. I čovjek dođe u itikafu i u tomu tom itikafu radi harame. Šta si postigo? Na putu sunneta činiš harame. Dođeš u džamiju i uzmiješ možda Kur'an, učiš na glas pored tebe čovjek klanja i ne može klanjati ga ometaš. Boži poslanik to zabranio. Bude bilo da nis došao i tikav, zbog sumneta si napravio stvar koja je zabranjena. Ili brat musliman dođe, ne može od tebe spavati uz nemira važne. Ili ogovaraš ovoga ura, Znači, zbog određene stvari koja je sumnet mi radimo harame. Kad smo polupali neke lunče. Zato kažem, čovjek kada dođe i u džaniju, treba da pazi na ljude koji ga okružuju. Također, treba, braću moja draga... Čovjek na putu pridržavanja za vjeru da bi ustrajao, treba ispravno da svati pitanje islamskog brastva. Zašto ova tema vezana za ustrajenost? Čovjek kao pojedinac, kogod bio jak, opet bez braće je niko i ništa. Mora se vezivati za džemat. Normalno u tom džematu treba ispravno da svati islamskog brastva. Danas nam je više nego ikad potrebno razumijevanje, ispravno razumijevanje islamskog brastva. <kuh> Ako pogledamo u praksu ashaba vidjet ćemo da su drugačije doživljavali to islamsko brastvo nego mi. Danas, kod nas, s čovjekom se samo razliđeš u jednom fikskom pitanju, gotovo. Namrgođen, namrgođen, ne se lami se, okreći se. Nije, braćo, maja draga. Je se ti postio na Bajram, nisi postio, ovaj dobar musliman, ovaj nije dobar musliman, i tako. Znači, Brat ću moja draga, moramo shvatiti šta je islamsko brasto. Pogledate u hadisa Allahog poslanika neke stvar koje mi nekako, nikako ne možemo rezonovaći da su taki. Čovjeka dovodi koji pi alkohol, alkohol, alkohol, znate šta je alkohol? Pa ga ljudi inako doveli ga, pa ga ovaj udari ovim, ovaj onim, pa kaže jedan od saba, Allah te ponizio višikotka, koliko te puta dovodi da se na tebi sprovodi kazna. Kaže Allah, ne nemoj pomagati šetanu protiv svog brata. Nemoj pomagati čitan protiv svog brata. Brata pije raki. Če <laughs> ti danas nekom rekao, brata pije raki. je to, brata? To nije ni amičić čovječi, po našim nekim parametri. U Kur'anu Allah dželarşan kaže kada govori o, o ubistvu: "Fa in ufiya lahu min akhihi" Ubi učuje nekoga, pa kaže ako mu od njegovog brata bude oprošteno. Još neko ti dođe ubije nekog i posle kaže: e, brate, šta brate? Kakav brat moj? Ti je ubio meni, ti mi brat." Pa vražijem je Karađžić, braćeš mi ti mi brat moj. Znači, imamo pokrešni parametre pogledu islamskog društva. Znači, naše Te bratske veze se lako kidaju. Danas prepkineš sa ovim, sutra s onim, preko s onim, ustaš sam. A šitanje jedin. I, hajde da kažem, najviši djeluje na ovce, na ljude koji se odvojili od stada, na ljude koji se odvojili od džemata. Zato kažem, braću moja draga, veoma je bitno da ovom pitanju pristupnimo ispravno. <clears throat> Također, islamski učenjaci kad govori ovom pogledu, svakako spominju jednu stvar. Svi smo mi tu manje i više zakazali, ali treba se popravljati naroč tu pitanjima gdje možemo. Čovjek da bi ustraju, treba da uzme jednu sredinu. Ne treba da pretjeruje, ali isto tako ne treba da popušta. Naroč tu pitanjima nekih tijela koja su dobrovoljne, za koji su obećaju velike nagrade, koji čovjek, ajde kažemo, jačaju. Ja danas gledam i tolko puta smo mi to spomenuli, ali ljudi, znači kod pričamo mi njemački, francuski ili neki kineski, Dođe čovjek, za kojeg ja znam da je hajrl, insan fin, dolazi na ovakva druženja, i ja vidim prostora u prvom safu, još kod pođeš, i ono dje, on gdje je gore i klanja gore ozgor, onaj kak se zove, kao kom tada je gore stigo na prvi saf. Koliko puta smo rekli, braćo, kad dođeš u džavn, ne se lijepit za ove stubove, nikakve adisi oko ovih zidova nemaju, niko stubova, nagrada je za prvi saf. Znači, ko da mu govoriš, kad u prvi saf ulećeš u džahenne? Nebo to vodi u genne doći. Ono što možemo mi neći. Aj e sad da mi sad izmišljamo ljudima da nešto radi što im je teže, će već se došao u džamiju, već si došo na namaz. Već si došo tu, imaš prostor, zašto ne iskoristi što djelo? Svaki put žrtvujemo to jaje Elhandurna, nikada počnemo žrtvovati makar kokuške ili da žrtvujemo znači ovnove žrtvuješ to jadno jaje, hajj nek to jaje bude žrtvoj, ja govorim u prvom satvu kad reći ima prostora. Znači, ondje gdje možemo, mi propuštamo, propuštamo velike stvari. I to ukazuje na našu slabost. Mu'min, musliman je kog pčela, on ti ništa ne, ne propušta, on ti ništa ne pocijenjuje, on traže ima li mjesto u prvom satvu, može li ko mi je nazvat selam, može li ko mi je pojasni kakav propis, može li ovo, može li ono bilo tijek da uradi kakvo djelo i ta dobra djela, to vrstni čovjeka. Ti ohladiš. Prvi sam, ba ne, vizi mogu i u drugoj, mogu i u treći. Tako će vremenom doći, može i namaz, ba nakoneć, može nakaza, može ovako, može nako. To je ono što slabi čovjeka, braću moje drago. Također interesantna stvar. Malo prije smo je govorili u nekom drugom svjetlu, ali čovjek praktikuje vjeru, ali stanje ummeta, stanje muslimana, njega ništa ne brini. Fatu Orlović, dole neko izbjeno, šta mene briga ba, nije crka u mojoj avli, nijem pojma ja. Zapalo Musaf u Americima, šta nas briga, nije na našem kontinentu, kad bude poplava, kod njih će biti njih kod nas. To što je taj Kur'an, knjiga, Allahov govor, svih nas muslimana, šta je mene briga jesi čuo brato i desilo se ovo nemam pojma, ko da živi na nekoj šestoj planeti ali zna on, zna on kada igra Manchester, kad igra Juventus koji nosi kopačke ova i koliko golova to zna, kada pita šta se deša iz, u umetu jesi li kad u puti za taj napaćeni narodu u Palestini, u Čečenju, u Afganistanu A ne, ni, ne ni oni za mene vrati, nijem kad daj meni moje dugove vrati, da ja svoje probleme riješim, nek dobij neko drugi pobožni. Či, I to je jedan vid, jedan pokazatelj slabosti insana. I takav čovjek, teško da će ustrajati, braćom moja draga, na pravom putu. <kuh> Od prilike, braćom moja draga, To je nešto što sam ja želio večeras da vam kažem, mnogo toga smo preskočili, leto eto rahmetan iz milosti prema vama, Onaj, pa ćemo, ako Bog da, u sljedeći sedmici nastaviti govoriti u ovoj tematici, samo govor ćemo, ako Bog da, u pozitivnom svijetlu govoreći, ako Bog da, o savjetima, principima, kako čovjek da u ovim tiškim vremenima opstani ostani kako da ustraje nakon što smo u Ramazanu imali, hajde da kažemo, jednu lijepu priliku da se malo popravimo, da se pročistimo, da malo pokrijemo neke nove aktivnosti u životu. Kako vraćamo, moja draga, da čovjek ustraje? Ako Bog da, o to mi ćemo nastaviti govoditi sljedećeg kvijetka. Molim Allah subhanu wa ta'ala na kraju našeg druženja, ono što smo čuli, bude korisno za nas. Molim Allah subhanu wa ta'ala, da nam bude na sudniju dan, da popravi stanje muslimana, magdje, bilje, na kraju, subhanu i kalamu. Namid, kješa do inlai, ilahi, ilahi, stafiru,